Втората лекция паразитите. Продължение. Паразитите работят много тънко и незабележимо. Независимо дали човек нарича себе си преуспял, те работят тайно в него и го копаят. Друг опасен паразит е гордостта, защото той превръща и здравето, и щастието, и успеха в наказание. Значи гордостта превръща и здравето, и успеха, и щастието в наказание. Пак ще направя едно малко отклонение, тъй като се сещам за алхалач. Казва, гордия човек, е това е малко по-добре от щастливия човек. И обяснява майсторските, тъй като има истинско познание. Казва, и гордият човек, и щастливия човек живеят съвместно с змия. Но гордият човек по-бързо пострадва. При него страданието идва по-бързо, докато при щастливия човек змията спи много дълго време. Както и да е, другия път ще продължим. Така, паразитите. Този паразит гордостта е особено опасен, особено когато е облечен и имитира смирение. Представя се за смирен, но това е коварство. Само който е постигнал истинско смирение, може да го различи много лесно. За другите малко или много ще е трудно. Така, заради паразитите, животът на много хора е построен на лъжливи понятия. Пък само сам учителя казва, всичко, което го мечтайте, нищо няма да се сбъдне. Бог има много по-хубав план за хората и много е хубаво, че е така. Както и да е друг път, ще говорим за учителя в тази връзка. Казват отеките: всеки, който ни е обикнал твърдо и напълно истината, той е изгубил правилното си разбиране за нещата. Така той е затворил пътя си и в него са навлязли паразитите. Иллюзията задоволява само млади и неозрели съзнания, Неопитни, неопитни търсачи на истината. Някой са избрали знанието и информацията за цел на живота. Това е друг опасен паразит. Защото знанията и информацията никога не могат, казват толтеките, да заместят любовта и безопречността. Никога не могат да ги заместят. И този паразит е станал много хитър. Той се е внедрил в информацията за да се угажда с нея. Не да расте, а за да се угажда с нея. Това е пътят, по който се създава вечно безпокойният ум. Вечно безпокойният ум. Най-широката врата за многобройните паразити, както казах, се остава Егото. Това е широко отворена врата. Егото е непрогледно царство, казват толтеките. Егото е непрогледно царство, мътна вода. То се интересува и от лъжата, и от заблужденията. Дори когато много говори за култура. Толтеките ознали, чрез опит, че егото никога не се посява в истината. То няма и такава цел. Никога не се посява в истината. И затова то никога не преодолява иллюзията. Напротив, то се отвраждава все по-твърдо в иллюзията. Скоро един стар приятел срещнах и той ми каза Всичко, което говориш, нищо не ти вярвам. Браво, няма никакви проблеми. Просто усмивка и радост, разбира се. Знам причините, но нищо не му казвам. Така. Имам всякакви приятели. От всякакъв род и всичките ги обичам. Така. Егото всякога тържествува в иллюзията. И това е неговото падение. Егото всякога трупа нише енергия, чрез която се проваля. Няма значение какво постига. То всякога се проваля. Паразитите са, както казах, остатък от древни светове. Зло от миналото, което трябва да се преработва. Зло, което трябва да преработим вътре в себе си. Паразитите обичат човека да е умствен, а не духовен. Да умува, да мадрува и така нататък, но не и да е духовен. Те знаят, че умственият човек не може да срещне реалността. Каквото и да му се случи, не може да срещне реалността. Знам такива случаи, дори когато реалността му се появи. Той сметна, че това е халюцинация. Разбира се. Той няма възприятие. Паразитите гледат с насмешка идеята за Бога. За смисъла. За себепознанието. Но тази насмешка е белек, на едно дълго и много тежко заболяване. Заболяване на съзнанието. Едно от най-лошите неща е, че тези паразити са се умели да ограбят според талтеките и дълбока част от съзнанието на човека. Значи не само от тялото от ума и сърцето му. Те са стигнали и до съзнанието, и голяма част от съзнанието са успели да ограбят. А са, чистото място в съзнанието е място за висшите идеи. Така човек почва да губи равновесието си, вярата си и започва да строи повърхностни планове за живота. Днес човечеството като цяло е едно излъгано човечество. И това са успели да сторят паразитите, идващи от Атлантида и действащи и сега. Който служи на злото, казват отеките. Той не може да се лекува. Той е двойно болен. Него само паразитите ще го лекуват. Целта на паразитите е да внушат че целта цял, на живота е материална, а не духовна. Разбира се, и затова има хора, които имат по 7 апартамента, имат апартаменти с 144 стаи, но там нахлува самотата и паразитите. И така нататък, и така нататък. Изгубвайки духовното, човек се опитва да го замести с материалното. На това винаги се усмихвам. Защото то е все едно като нямаш здраве, да искаш да го заместиш с болез. Просто няма никаква логика да искаш да си заместиш здравето с болез. Големите епидемии са взаимоотношения с паразитите и с хората. Това е съвместен живот между хора и паразити. Това е наречено големите епидемии. Големите епидемии са особен род среща на две различни цивилизации, които имат допирна точка. За толтеките всички събития, които се случват, са енергийни събития. Значи ще ви кажа, даже и разговорите между хората. Това е обмяна на енергия, на думи, на същества. Затова при някой човек се чувстваш натоварен, а при други не. Зависи какво съзнание, с, как, с какви същества разговаряш, каква, каква обмяна има. Значи енергийни събития, енергийни обстоятелства, борбата между религиите и ученията е също дело на паразитите. Всъщност няма никаква борба. Но хората се борят на ниските нива, които не са разбрали ученията си. Защото във всяко учение, в чистата му част е Бог и има единство. Насякъде има истински учения. Всички са от един корен. И затова християните не обичат Мохамед. Не обичат Лаодза И така нататък. Други пък не обичат други. Защото Нямат отворено възприятие, нямат широта на съзнанието. А вътре в самото християнство също има борба, защото паразитите са навсякъде. Обаче, пак трябва да напомня, има истинско православие и християнство. Изнасял съм нещо от него, по-нататък че изнеса по-дълбока част. Но това не са християните. Това е Христос и учениците, това са гностиците, това е Мелхиседек, това е майстерекът, Яков Беомид. Първично, истинско, изчистено, дълбоко съзнание. Това е съвсем друг род и то е първично. Разбира се, до някъде, както казах преди, участват и до някъде, само, че до някъде светци. Някой в ще ви обясня, защо те още не са истински в християнството. Така, това, което трябва да се разбере, според толтеките е не свещените книги, В случая да кажем Библията, а безопречността и чистия живот. Значи има нещо по-важно. Библията оставаш настрани. Тя е наистина нещо второстепенно. Чистия живот е нещо първостепенно. Когато се очистиш, ще имаш позволение правилно да изучаваш Библията и всички свещени книги на народите. И ще ги изучаваш, но... По правилу не начин. Така.